Én most tekertem a radiátoron, nem tudom, milyen építésű ház, de amikor idejöttem, akkor nem volt fűtés. Mint önök azt nagyon jól tudják, az én rádiós múltamban ez nem egy új novum. Sok mindennel meg lehet vádolni engem, de hogy sztár lennének, Ma a 2018 november 19-en hétfő van, a pontos idő 5 perccel múlott reggel 7 óra ez a Kejfej Jancsi. Minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és fialajános János műsora. Önök a hallgatóim, én pedig fialajános volnék. Ma a 2018 november 19-en hétfő van, és 12 és fél óra múlva kezdődik az idei talán utolsó előtti. Nagyon messziről jött ember. Ugye megnézem, hogy lesz-e abból még kettő. Igen, néznem itt a jegyzeteimet, mert ugye a szokott két hét múlva, hogyha van, akkor én azon nem leszek. Türelem. Zavarba hoztam magamat. Igen, jó van, jó írtam. December 4-én lesz a következő, azaz kedden kivételesen, hiszen én harmadikán még Krakobo vagyok. Hát, hogy 4-ére hazaérünk, az kétesélyes, de nagyon igyekezni fog. Magyarul ma este nagyon messziről jött ember van, lesz, az akvárium Club volt lokájában, aztán 15 nap múlva lesz. Idén az utolsó. Bakás Filipo, visszajeleztek, most már csak az a szükséges, vagy az a kellék, hogy önek is eljöjjenek. Ma a 2018 november 19-e hétfő van, a pontos idő 8 perc reggel 7 óra, kint 5 fok között változik a hőmérséklet feltételezésen szerint a hegyekben. Havazik, én azonban van nem otthon aludtam, így aztán nem tudom, hogy svábhegyi otthonom környékén vajon havazik-e vagy sem. Én a gumimat ma ki télire, 11 órakor kerül a nyári helyére téli. Egy vagy két hete kicsit meglepődve tapasztaltam, amikor a Kossuth Rádióban azt lecsetelték, hogy miért jó, ha már akkor téli gumi van, beleért, hogy akkor éppen 18 fok volt, és este se volt 6 foknál kevesebb. Nekem azt mondták a szakszervizben, hogy 18 fokban a nyári gumi az a megfelelő, a téli pedig megszűnik, mire felkerül, addigra elkopik. Aki nyári gumival közlekedik, az azon kívül egy kicsit felelőtlen, de közlekedjék úgy, mint ahogy én közlekedtem ma reggel. Tartsa be a féktávolságot, meg még tegyen rá néhányal. Egy órakor, amikor, vagy fél egykor, amikor eljövök a szervizből, akkor már eltőség szerint nem leszek felelőtlenséggel vádolható, és a szervizbe menet is nagyon óvatosan fog vezetni. Ma egyetlen előre megbeszélt, Interjú alanyom van, mivel fél kilenctől beszélgettek, annak a beszélgetésnek a felvezetése durván egy olyan 20-25 perc múlva kezdődik, addig bármiről beszélgethetünk. 0614890999 és 063677161 Ma este tehát fél nyolctól nagyon messzire jött ember az Aquarium Klub volt lokájában Erzsébet tér, csütörtökön nem lesz élő lebonyolításuk egy fejjön csívarrat szedés okán. 06 és 4 8 még egy kis időt még önöknek aztán valamivel előhoz oda, amit holnap majd megismétlek, hogyha beszélgetek elsőból azt is megismétlen, meg még mást is. Senki nem gondolja, hogy valamivel előhozakodik, semmi olyasmi nem történt. Mi este hármasban találkoztunk a belga sörözőben. Önök belga söröző megjelentést hallottak a Rőriggel, vittem a hopolát is, hogy lássa ő is. Ja, igen, ha valaki tud egy szilági zsófia telefonszámot, függetlenül hogy állítólag beteg. Um, láttam az Egy Nap című filmet, én teljesen el voltam tőle ragadtatva talán egy kicsit annál jobban is aztán tettem bátortalan kísérleteket hogy megtudjam a filmrendező telefonszámát de több helyen elakadtam és kaptam egy 30 dátumot amire azt írtam, hogy gyógyulást kívánok próbálkoznék saját jogon hogyha valaki küldene nekem egy Szilágyi Zsófia telefonszámot azt megköszönném Szilágyi Zsófia momentán filmrendező, tehát ha valaki tud szilágyi Zsófia telefonszámot, aki például varróni vagy kémikus, az nagyon jó, de azt lehetőség hogy szerint ne küldjél. De ha valaki tud egy szilágyi Zsófia telefonszámot, amely egyébként a filmrendezőhöz kapcsolódik, vagy esetleg maga szilágyi Zsófia előkerül, független attól, hogy beteg, gyógyulást kívánok, azt megköszönném. Pénteken megállapodás született az ATV-ben, hogy ebben az évben az utolsó civilapáján az december 21-én készül, a következő pedig január 11-én. Abban maradtunk, hogy ha csak valami váratlan ok miatt meg nem szüntetjük az együttműködést, akkor együttműködésünk meghosszabbodik 2019 május 31-éig. Ma este fél nyolctól nagyon messzire jöttem, bár az Aquarium Club volt, lokáljában a belépés díjtalan. Szekertem a fűtést, mert az egyébként nullán volt, most apukám erre mit mondanám, hogy a langyost azt nem éri el. A fűtőtest azt mutatja, hogy ha fűtenének, akkor lenne benne élet, de ha fűtenek is, az ide nem jut el. Tettem egy bátortalan kísérletet, hogy rádiós frekvencia ügyben rábírjak egy nmhh 6 tagot, hogy majd nyilatkozom önöknek december hó folyamán, vagy akár november hó folyamán. Ez az elnök asszonyom múlik állítólag, hogy aztán Karas Mónika hogy dönt és mi alapján, arról fogalmam nincs, én a magam részére megpróbálkoztam vele. Senki az így a világán semmivel nem akar előhozakodni? 06148909999, valamint egy ma este, tehát fél nyolctól. Nagyon messziről jöttem vele a következő december 4-én kedden, tehát nem hétfőn. Kértem egy Szilágyi Zsófia filmrendező telefonszámot. Elmondtam, hogy csütörtökön nem lesz élő le bonyolítású a kveniben 80 másodperc múlva nem telefonálnak, vagy ezen belül, és ezzel mint egy kijelölik az irányt, akkor valamivel én is előhozakodom, hogy azért valaki, valamivel még csak előhozakodjon. ez a kultúrkampf, aminek szerintem az éget a közö, világás közel nincs a kultúrkampfhoz. Ez egy ilyen, kell káposzt, ez egy ilyen durbele Balázs. Egészen furcsa. Mondanám, hogy vadhajtását ö, tapasztaltam, de ennek nincs normális hajtása. Valójában ez a kultúrkampf ez arról szól, hogy borzoljuk a pontosabban előhozakodjanak. Talán szombaton, talán pénteken, én már nem emlékszem, a... Igen, a szombaton reggel volt, az M5-ös csatornán volt egy beszélgetés, egy bán vezeték nevű regényíró valaki kunyadíról írt egy filmforgatókönyv fejlesztővel, akinek most nem jut az eszembe a neve. Minden esetre az új Szász János filmnek is ő a forgatókönyv fejlesztője, és ott ült Bergendi Péter teljesen értelmetlenül, ő egy filmrendező, ott ült, hogy ne üljenek hárman. És volt egy hölgy, aki vezette a műsort, akinek szintén nem tudom a nevét, és így arról beszélgettek, hogy miért nem készülnek történelmi filmek. Hegedűs Bálint, köszönöm a Hegedűs Bálint ült ott középen, és Bán Mór, köszönöm szépen ezt a kiavítást, és köszönöm egy segítséget. Bán Mór, Hegedűs Bálint és Bergendi Péter beszélgettek arról, hogy Miért nem készülnek történelmi filmek, és hogy az új film, amit Szász János fog rendezni, az miért lesz olyan, mint amilyen? Nem látta senki rajtam kívül? Nyilván csak halkan elmesélem önöknek, hogy a beszélgetés egy bizonyos fázisában arról szólt, hogy ugye ennek a Szász János filmnek, amely nem tudom milyen munkacímen készült, de Hunyadi Jánosról, Kapisztrál Jánosról és még sokakról másokról szólt, de alapvetően Hunyadi Jánosról, annak a forgatókönyv fejlesztése folyamán az egyik változatot valaki Ismeretlen okból, ismeretlen módon kicsempészte, megszerezte. Ezek, ezek olyan fogalmak, így korán reggel nem nagyon tudok értelmesen. Az egész jelenség előtt döbbenten állok, amely a Kulturkánf része, de az én megítélésem szerint a komplet emberi hülyeséghez tartozik, és semmi köze nincs a Kulturkánfhoz. Aki ebből politikai hasznot remél, az más gazságokra is képes. Tehát ki kicsempészte ezt, annak érdekében, hogy azt jobboldali lapokhoz pestisrácok, magyar idők, elsősorban pestisrácok eljutassa, aztán az Echo televízióban Stefka István ebből a részleteket olvasott fel, és ott többen hüledeztek, annak hallatán, hogy abban a filmforgatókönyv változatban, ami egyébként egyáltalán nem azonos azzal, amiből majd a film készül, euh, hát hogy oda mik vannak leírva. Én már ezt értettem, de amikor valamitől felbuzdulva a hölgy, akinek talán még a Kriszta se tudja a nevét, azt kérdezte, és tényleg teatrális lesz, hogy lehúzzom a zenét, de azért azt szeretném önöknek ezzel mutatni, hogy azért kétszer is gondolják meg, hogy amikor politikai hatalmat adnak valakinek, akkor vajon ehhez is adnak-e önök segítséget? Tehát azt kérdezte a hölgy a jelenlevőktől, hogy nem gondolják-e, hogy miután a film közpénzből készül, az embereknek, nekünk, önöknek, nekem közünk van ahhoz, hogy ez a filmforgatókönyv mit tartalmaz, és hogy hát ez, mert ugye arról beszélt Hegel is bármit, hogy egy filmforgatókönyv az nem csak arról van szó, hogy itt jogok, tehát, hogy itt valójában talán még valami büntetőjogilag is megfogalmazható cselekmény történt, akkor ezt kicsempészték, de hogy hát ez nem egy önálló alkotás, ez nem olyan, mint amikor az Esterházi Péter megírta a az akármit. A a celestisztés akkor aztán azt megjelentette, hanem hogy ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy része egy filmkészítési metódusnak, és amikor abban különböző filmforgatókönyvek születnek, azok nem önálló művek, ettől függetlenül a kisasszony vagy asszony a Mishos szempontjából közömbös azt kérdezte, hogy hát önöknek és nekem, hogy nem el lenne jogunk ahhoz, hogy hát ezeket megismerjük, hiszen közpénzen készülnek, és akkor meg tudnánk ítélni, hogy ezek most jók-e vagy sem. És én akkor felhorgattam, és akkor szerettem önöknek elmondani ezt szerintem. Um, hát nem csak, hogy apás szüléseknél van önöknek joga bemenni, hanem bármikor joguk van bemenni egy műtétre, mert azért közkórházakban, amik van közkórházakban egészségügyi ellátás, addig joguk van önöknek megnézni, hogy ott mi történik, és szükség esetén én azt gondolnám, hogy önöknek be is kéne avatkozniuk, de bármibe. Tehát bármibe az éljött a világán, tehát azért, hogy Orbán Viktor megmeneküljön, és hogy legyenek kormányülések, amelyekről nem készülnek hangfelvételek, nem barág a barátaim. Oda akár csak a képviselőtestület ezen ezentúl el fogunk menni, hiszen közpénzből ülnek ott emberek, és most meg fogjuk nézni, és majd el fogjuk dönteni, hogy jól cselekednek-e, vagy sem. Ezen már valaki felhorgat rajtam kívül, tesszük. Jó reggelt kívánok nekem. Két dolog, jutott, két dolog jutott, jutott eszembe. A kiszivárgási részről, hogy az esetleg bűnügyi, vagy mit tudom én, bűncselekményi vonzattal is bírhat, arról nekem eszembe jutottak a bűncselekményi ítéletek kiszivárgása. Az, hogy mihez van közünk, arról meg az jutott eszembe, hogy legközelebb én szeretném látni a Ferencváros futballklubjának az edzéstervét, hiszen a TAO közpénz, hát akkor csak szeretném már tudni, hogy milyen alapon, hogy eddig azokat a pénzeket. Én, én teljesen, önnek teljesen igaza van, de az ott teljesen komolyan hangzott el a közszolgálati Magyar televízióban. Tehát azért az, hogy ma a politika egyrészt felhergeljen embereket annak érdekében, hogy közbeavatkozzanak olyan tendenciák kapcsán, amelyek nekik nem tetszenek, és amelyek kapcsán egyébként a politika, amely felgerjeszti őket, vagy felhegyszeri őket, bár ezzel a szóval óvattal bánnék, euh, tehát, euh, hogy, hogy abban egy, a, a maga pártunk és kormányunk támogatást ad, miközben egyébként pártunk és kormányunk más vonatkozásban azt mondja, hogy csit neked ehhez, semmi közöd nincs. És ez most nem kettős mérce. Én azt mondom, illetve azt mondom, mert a mondom és a gondolmat sikerült egy szóba rösszerakni, hogy ez a hatalomgyakorlásnak itt most a mechanizmusa. És azt gondolom, hogy ez így is fog maradni. Hogy miért fog így maradni? Mert nincs igazi ellenállás. De én, aki ülök az árbóckosárban, és jelenleg még van fülem és van szemem, Horváth Péternek, Rákász Bélának, Hombola Kristinának és nem sorolom fel azt a néhány ember tagányi nek aki hallgat engem, azt mondom, hogy ez nincs jól. És ennek nem politikai vonzata van. Az se jó, hogy egy sofőr vezetés közben nemzeti sportot olvas. Hasonlóképp nincs az jól, amikor egyfelől a saját érdekében felhegyszeri pártunk és kormányunk a nyilvánosságban szereplő újságírókat, hogy lépjenek közben bizonyos folyamatok megakadályozása érdekében, annak örvén mondván, hogy az a folyamat közpénzből jön létre, másfelől pedig ugyanezeket az újságíróknak azt mondja, hogy csit, itt van a vonal, ezen ne lépj bejjebb. Agyrém! Hogy mekkora agyrém, az teljesen lényegtelen agyrémnél nincs jelentősége a méretnek. Senki nem gondol ezt hozzászólni, mert akkor én megyek tovább, csak halkal jeleztem az árbóckosárból valamit, ami szerintem abszurdum. Pick, pick, Ötös fokozaton se fűt a fűtőtest. Nagyon halkan azt szeretném önöknek mondani, hogy itt ebben az országban egy normális mederbe anarhia van. Már amennyiben ez így létezhet. Mert egyébként, egyébként az, itt az A az egyébként vontam össze, majd ilyen napon, Lehet a hétfővel magyarázni, de nem próbálkoznék vele. Tehát azt tudom önöknek mondani, hogy ez egyébként mindenkit megzavar. Aki azt mondja, hogy neki joga van megnézni a forgatókönyvet, az is tisztában van azzal, hogy valójában azt szeretné, hogyha az ő filmterve valósulna meg, mert amit csinál az abszurdum. Akinek a munkájába pedig beavatkoznak, az teljes mértékben tisztában van azzal, hogy ez nem lehetséges, de mégis meg lehet őt ezzel zavarni, és ezzel egy olyan általános zavart állapotot lehet előidézni, ami nem tudom, hogy kinek jó. Nekem biztos nem. Önöket minden esetre a tekintetben olyannyira nem zavarja, hogy ide betelefonáljanak, és ha nem veszik rossz néven, én most erről szavazást nem fog rendezni. Hogy 5, 10, 15, 18 évvel ezelőtt, ezelőtt önöket, vagy valami párja ennek mennyire foglalkoztatta, mondjuk a hídember kapcsán, azzal nem fogom önöket frozlizni. Kapnak három percet, hogy erről beszélgessünk, vagy bármi másról, és aztán témát váltok. 06148909990, egy figyelek, ha van mire. 2018 november 19-e, hétfő van a pontos idő, egy perccel múlva fél nyolc ez a Kejfejacsi. Minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora. 06148909999 és 0636771161. Csütörtökön nem lesz élő lemonyoltás a kéfejácsi. ma este pedig az Aquarium Klub volt lokájában. Nagyon messziről jött ember lesz, bakácsa Filipovval, önökkel és velem szívesen vannak látva a belépés díjtalan az Erzsébetére kell valahogy eljönniük nagy hóakadályokkal ma még nem kell számolni 58 van egy bárki, aki úgy gondolja hogy ez elhangzottak alapján valamit elmond a dolog védelmében ellene vagy egyáltalán Well, maybe the landslide will bring it down. Well, well, the landslide bring it Válaszolok amennyiben betelefonálnak Kérdettem egy Szilágyi Zsófia filmrendező Telefonszámot, még ha valaki tud egy Szilágyi Zsófia telefonszámot Azt is meg tudok, megköszönöm Elnézést a ad dadogásért valahogy Hétfő Híradás 2018. november 17-én, 16 óra 32 perckor jelent meg arról, ez szombat, hogy meghalt Prinz Gábor, akivel én egy napon születtem, de egy évvel volt idősebb nálam. Geszti Péter azért énekel, és mások is azért énekelnek itt a elkövetkezendő percekben, mert valamilyen módon kapcsolódnak Prince Gábor személyéhez. Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk dr. Prince Gábor 2018 november 17-én 62 évesen tragikus hirtelenséggel Bécsben elhúnyt. Ezt a család juttatta el az atv hogy miért az atv -hez? ez engem is érdekel, de fogalmam sincs. Gábor, így a család 1956. március 9-én született Moszkvában, gyermekkorát Budapesten, míg gimnáziumi éveit javarészt Moszkvában töltötte. Gazdasági tanulmányait a Moszkvai Lomonoszöve Egyetem politikai gazdaságtan tanári szakán kezdte, és a budapesti Marsz Károly közgazdaságtani egyetemen külgazdaságtani szakon folytatta, és diplomáját is itt szerezte meg. Ismerkedett meg első lengyel származású feleségével is, első lánya, orsója is az egyetemi évek alatt született meg. Az egyetem elvégzése után a Magyar Nemzeti Bank munkatársa volt, Gábor kiemelkedő üzleti és szervező képességei hamar megmutatkoztak. 33 évesen a Postabank és Takarékpénztár alapítója és elnök vezérigazgatója lett. Ezzel egy időben született második lánya Viktória. Szakmai tapasztalata, lelkesedés és energiája eredményeként néhány éven belül piacvezetővé tette a pénzintézetet. A Postabank elnök vezérigazgatójaként 1998-ig tevékenykedett, ez idő alatt kiemelkedő figyelmet fordított a magyar kultúra és a sport támogatására. Második feleségét is ekkor ismerte meg, akitől két fiúgyermeke született, Gábor és Péter, akikkel sok éven keresztül Bécsben élt. A postabankot követően szelteágozó gazdasági tevékenységet folytatott Ausztriában és Magyarországon egyaránt. A pénzügyi tanácsadás mellett a kultúrának továbbra sem fordított hátat, fiatal kortárs művészeket támogatott és figyelemmel kísérte a hazai és nemzetközi művészeti élet újdonságait. Igazi vezető volt, aki a leg reménytelen körülmények között is képes volt motiválni. Kevesen tudják róla, hogy az újrakezdések emberrel volt tele volt ötletekkel, mindig valami szakmai udonságon törte a fejét. Mindezekben hű társa és támogató partnerre talált illetása személyében, aki utolsó perceiben is mellette volt. Utolsó útjára akaratának megfelelően szűk családi körben kísérjük, és egyben arra kérjük bánatunkban osztozókat, hogy tartsák tiszteletben magukban való gyászunkat. Gyermekei Orsolya, Viktória Gábor Péter. A lélek most már szállni jár, Mióta tegnap itt voltál. El, el, el, el aki a reggel. A kávét lassan kortyolom, Végre van mit újra gondolnom. Megy, megy! A meló ezerre! Ma nincs más dolgom, annyit, csak Hogy estig kibírjam máshova! Ebéd a szünet, de sok a tünet Sikít a vegyület A véredényeim mosatlanok nélkület A volt jó, hogy itt marad Vele és csak hordozlak Újjonganak az újak érte Ha végre-végre hozzád érnek! Na úgy vagyok, hogy jó vagyok És messze vinnélek Hogy ne legyek már nélküled és ebre emlélek Gyarani nem tapdámat is Maradni nem képes De jó leszik a látszat is Hogy élni még érdemes Semmit sem értek. Kiskörült, Márkorúd, nem tud ilyen Márkorúd, úgy gondol a munkért, hogy nyerte meg a háborút. Kérdés ázza a villamos, Hé, hey, miért nem vagy elem az most? Te ne rád, ne parál, ne parál, ne, ne ha szabadok öldököd, a öllek, öllek, a libidó le leelőzöm magam Emlegetlek elvtelen a szavam ami túl tenk Nem elvetem ültem személyemben Ahogy sohasem valaki mondja meg Mi a fenének, ölelem a facsaj Lelkesen a tereken én ki vagyok, Durva, mi férfi jellem. De nincs altásom ilyen ellen Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok És messze vinnélek Hogy ne legyek már nélküled Én zsebbre tennélek Nyalalni ment a bánat is, maradni nem képes De jól esik a látszat is, hogy élni végig érdemes Semmit sem értek, csak összenéztek Nagy oka 17 óra két perckor meghalt Prince Gábor az egykori postabank elnök vezérigazgatója címmel jelenik meg Kárpáti Márton és Jenei Miklós írása az indexben. A nyitókép Budapest 2004. november 16-a 36 milliárd forintos hűtlenkezeléssel vádolt Prince Gábor a Fővárosi Bíróság folyosóján az ellene és társai ellen folyó per tárgyalása előtt Bruzák Noémi mti Én személyesen ismertem Princ Gábor-t, halála sok szempontból megérintett, és valószínűleg ez a személyes érintettség váltotta ki belőlem, hogy miközben én magam nem gondoltam eldönteni, hogy Princ Gábor társadalmi hasznossága meddig terjed. De a jó ízlésem egy tízes skálán tízesre mondatta velem, de ezt most törlöm, a jó nincs tízes skálája. Tehát azt szeretném mondani, hogy az az újság, amely önökhöz fordul anyagi támogatás érdekében, és valakinek a halálát egy olyan fényképpel fémjelzi, amely egyébként nyitóké Budapest 2004. november 16-a 36 milliárd forintos hűtlen kezeléssel vádolt Prince Gábor a Fővárosi Bíróság folyosóján az ellen és társai ellen folyó büntetőper tárgyalás előtt, és ezt a fényképet később is le másra. Ezt a mondatot most nem fogom befejezni. Prince Gábor lehet, hogy nem volt jó ember. Prince Gábor egyetlen egy esetben lehetett volna ezzel a fényképpel illusztrálni, ha egész életét börtönfolyosókon vagy bírósági terekben töltötte volna. A mai formámban csak azt tudom mondani minden bonyolultság nélkül, hogy mint csebben a tenger van benne a közéletünk, a egy közéleti vagy bankszakmai, a bankárszövetség vagy a bankszövetség nem gondolt megemlékezni, nem tudja, hogy a bankszövetség az egyébként általában megemlékezik-e hajdan volt tagjaiknak, azt sem tudom, hogy amikor Princ Gábor élt, akkor volt-e volt -e már bankszövetség, de mindesetre ők nem gondoltak erről megemlékezni, de ha az index megemlékezik, akkor, akkor az egy olyan kép legyen, amely a Fővárosi Bíróság folyosóján készül, arra csak azt tudom önöknek mondani, hogy ez nem az én világom. Arra csak vitra Tamás tudom idézni. Erre iszik a vendég 061489 és 03677 egy hat egy bármely pillanatban telefonálhatnak. A szöveg. Tragikus hirtelenséggel 62 évesen meghalt Princ Gábor a Postaban vezére Bécsben a hirt a család tudatta az ATV-vel. Princ Moszkvában született gimnázium és felsőfokú tanulmányait is ott végeztek, és a marx Marxkári Közgazdasági Egyetemre járt. Az egyetem elvégzése után a Magyar Nemzeti Bank munkatársa volt 88 tavaszáig. Ekkor részlet a postabank létrehozásában, 98-ig a postabank elnök vezérigazgatója volt. A postabankot a postai hálózattal összekapcsolva az OTP-konkurenciájának szánták végül azonban több mint 100 milliárdba került az adófizetőknek. Az elég széles VIP-es. Ügyfélkölt fenntartó vezetés a baráti cégeknek szabályszegbe hitelezett, majd az 1997 elejé betétesi pánik után a bank összeomlott a ebben a ciklünkben írtunk részletesen, és akkor ez mind, mind, mind ez mind a halálhír. Prince Gábor és helyetteseit 2004-ben Jó reggelt! Jó reggel sok, sok nem tudom véletlen vagy direkt halás volt az előző mondatodban, mi a Cseppetengerben azt szint van a legszebb az előbb, mond, csak úgy, mint egyébként mondatot mondtál, és azt gondolom, hogy ezzel, a, ezzel a, az index nagyjából ö, egy egy, egy platformra került azokkal, akik a Száz Attila újsívmét előre ítélik. Azt gondolom, hogy ennél lejjebb süllyedni, tök mindegy, hogy melyik oldalon. Nagyon nem, szomorú. Nem, nem, uh -huh. Azt, hogy kb. Kb. Kb. jó vagy rossz ember volt, mindenki telje meg maga. Egyébként, akik elfogadták azt a sok-sok támogatást, akkor ezt senki nem reklamált. Jó, most ez most csúsztatás volt, tehát azért ez két eltérő időben zajlott. Én most csak annyit veszek át, hogy majd ilyen világban élünk, és nem tudom ezt a mondatot jól befejezni, folytatom tovább az indexet. Ez a halálhírnak a... Tehát ez, ugye, ők nem gondolták, hogy átveszik az ATV-t, ők ezt írták. A vád szerint, tehát Prince Gábor és helyetteseit 2004-ben 36 milliárdos kezelés vágyával állították bíróság elé. Ezt úgy el tudják képzelni, mint halott itt. Ott vagyunk Princ Gábor temetésén és ez a beszéd. A Vácánt 1995 és 1997 között szándékosan megszekték törvényi kötelezettségeiket, hívás üzletpolitikát folytattak, sorozatosan megtévesztették a bank tulajdonosait, és a bankfelügyeletet nem képeztek céltartalékot és prosperáló bank látszatát keltették. A 2004-ben kezdődött, 2009-ben ért véget jogerősítéletel az amúgy előzetesben egy percet sem töltő Prince Gábor 3,6 millió, három egykori helyetese pedig fejenként másfél millió forint pénzbüntetést kapott. Prince a jobb és baloldali politikai jelettel egyaránt erős kapcsolatrendszert épített ki, a rendszerváltás után támogatást nyújtott a lakitelki népfőiskolának és minden politikai pártnak, így a Fidesznek is baloldali kötődése ellenére jó viszonyt tartott fenn Orbán Viktorral is. 1992-ben egyik alapító tagja volt a láthatatlan kollégiumnak, az 1998-os kormányváltás után Ausztriába költözött. Prinz Gábor főleg idegenforgalmi és egészségügyi fejlesztésekbe kezdett, de vállalkozásai nem mentek igazán jó próbálkozásait, inkább tartozások, csődök, felszámolások jellemezték, Prinz vállalkozásait előszeretettel finanszírozta, mára már bezárt körmendi takarik szövetkezett. Ez hogy kerül ide? A Wikipédia szerint így, drága barátaim, az Index... Prinz Gábor halála kapcsán megtalálta a Wikipédiát. Higgyék el, nem arról beszélek, hogy én mindenben jó vagyok. Én csak azt tudom önöknek mondani, hogy én nem tudok tojást tojni, de meg tudom mondani, hogy melyik a száv tojás. Ez az írás, Prinz Gábor halála kapcsán minősíthetetlen. Hogy mekkora árnyékot vet az indexre, ez mindenki döntse el. Nem arról beszélek, hogy Prinz Gábor jó ember volt. Arról beszélek, hogy ember halála kapcsán a Wikipédiára hivatkozni egy stábban, amelyben egyébként talán találhatnak valakit, aki nem a Wikipédia szerint 96-ban maga is szerepelt, mint bankára az általa szponzorált a Háromtestőn Afrikában című filmben is. Igazi vezető volt, aki a legreménytelen között is képes volt motiválni, és akkor jön ide az, amit a család írt. A gálája menjen annak ki, aki így közel egy halálhírt. A gálája menjen ki. Indexnél undorítóbban már csak a heti világgazdaság online járt el. A heti világgazdaság 2018. november 17-én 17 óra 14 perckor az alábírás tette közzé. A Postabank egykori elnök vezérigazgatója 62 évesen tragikus hirtelenséggel hunyt el Bécsben. Prinzgábor Gábor halálára a család értesítette az ATV-t. Ezt nem hozzák le teljes terjedelemben, mármint az ATV-ben leadott közleményt, de gyakorlatilag azt idézik. 17 óra 14 perckor. Kettő és fél órával később aznap késői ködös üzenet Prinzgábor Gábor halálára Farkas Zoltán tollából jelenik meg egy írás, amelyre nem talál magyarázatot. Szeretném önöknek elmondani, hogy az Origo, amely nem a szívem csücske, Princ Gábor halála kapcsán aznap az ATV-re hivatkozik, és másnap, 18-án ír róla valamilyen elemzésszerűt. Ami már nem csak arról szól, hogy meghalt, hanem, hogy ki volt. Aznap és mindig Orbán Viktor szavai csengenek a fülemben nem, mintha Orbán Viktor egy központi személyiség lenne a tekintetben, csak mégis ebben a politikai kórusban egy fontos énekes, aki ugye az Irakban meghalt polgári alkalmazott halála kapcsán az iraki konfliktusban, amikor ezt szóba került a parlamentben, akkor azt mondta, hogy aznap a halála napján ebből ne legyen politikai vita. Tehát az a HVG, amely aznap, amikor Lehozzák a halálhírt. Két és fél órával később az egyébként, és ezt nem fejezem be, Farkas Zoltán tollából egy olyan írást enged meg magának, mint amit megengedett, azt én nem tudom másnak minősíteni, csak ocsmánynak és hal halott gyalázónak. Meg lehet tenni, csak mind azok az írások, amelyeket a HVG egyébként a hazai közélet tehát jellemző módon gondol megjeleníteni, azok, azoknak semmi jelentőségük nincs. A halál pillanatában háborús bűnös lett volna a Kábor. Nem tudom, mi kell ahhoz, hogy valaki egyébként, valakinek a halála kapcsán aznap olyan írás teljesen közé, mint amilyen írást közé tett a HVG. 17 óra 14 perckor elhunyt Princ Gábor. Így a HVG. Késői ködös üzenet Princ Gábor halálára 2018. november 17-én 19 óra 48 perckor. Két és fél órával később. Gondolják el, ez azt jelenti, hogy Farkas Zoltán akkor, amikor meghalt, ezt a halálhírt megtudták. Nézzük, mikor, írja, mikor jelent meg az ATV. Aki ír, az tudja, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy valaki valamit megírjon, tehát azért az úgy pikpak nem megy. Az ATV 17, 16 óra 32 perckor, tehát nagyjából 3 órája volt Farkas Zoltánnak ahhoz, hogy megírja ezt. Önszántából vagy szerkesztői kérdése, kérdése számon egyre megy. Minősíthetetlen Prinz Gábor tünglőklése és bukása ma is figyelmeztetés mindazoknak, akik úgy védik a betétesek pénze, a banki, a bank pénze, pedig a tulajdonosok, aki jelenik meg ez az írás Princ Gábor napján. Prince Gábor sokan csodálták és sokan szerették és nagylelkű volt és bűkezi a múlt idő, alapvetően arra a szűk évtizedre vonatkozik mikor az általag ründolt postabank tejhatalmúra az az elnök vezérigazgatója volt egyszemélyi vezetője mindenese bukása után Prince Gábor visszavonultan élt és nem könnyítette meg hogy pálya mérlegét tárgyilagosan meg lehessen vonni írják ezt napján. Az ősötlet kézzelfekvő volt, míg a Magyar Nemzeti Banktól levált új kereskedelmi banknak meg kellett szervezünk az országos fiókhálózatot, hogy eljussanak egy az ügyfelekig Prince Gábor a magyar postára alapozva épített bankot. A Postabank és Takarai RT már 1988 nyarán elstartott akkor, amikor a jegybankból rivális, egy jegybankból kiváló egy egy kiváló riválisainak a vezetői még kapkodták a levegőt, mire menjenek a ráikruházott örökséggel, a bedőlésre esélyes és emiatt feletté veszélyes hitelállán. A Prinz Gábor olyan épített, amely szinte a legapróbb telep is jelen volt, megszervezte, felfuttatta a bankrendszer imponáló szereplőjévé tette a részben állami, részben magántulajdonban lévő postalbankot, amelyet friss és üdemacis reklámkampányával például rokonszerves rokonszerbes jelenvonásokkal ruházott fel. Ezt a bársonyos és csalogató hangot azóta sem találta meg egyik bank reklámgurúja. Sem hiába jöttek elő a csacska és bájos emesével, az ügyfeleiket személyesen ismerő empatikus ügyintézők sorával, vagy a csodás Budapestet körbe görkorizó fiatalemberrel. Prinz Gábor maga volt a maci. Nagy támogatott minden jó ötletet, kulturális értéket és valamennyi pártot. A korcelevéjének kiárt a VIP-számla, a VIP-hitel. Itt szeretném elmondani, hogy Farkas Zoltán akkori kollégáiról van szó. Én akkor ott voltam. És nem emlékszem arra, hogy ott akkor bárki hangosan felszólalt volna. Szeretnének itt egy listát hallani arról, hogy ki mindenki volt rajta a VIP-listán, amiről én egyébként csak Iszonyatos szerencse révén maradtam le. De lemaradtam. Nem hívtam. Illetve fölhívtam Princ Gábor, de nem vette föl. Így aztán az első lakásom, amiben egyébként most is lakom, ugye a nagymam lakása után, azt a szüleim adtak nekem kölcsön. Rosszul döntöttem, amikor felhívtam Princ a kezemet irányította valami, nem vette föl, és most azt tudom önöknek mondani, hogy a eredmény szempontjából nincs miért szégyenkeznem. Független attól, hogy a VIP hiteleseknek egyébként volt-e miért szégyenkezniük-e, vagy sem. Ugye a VIP hitel az alapvetően, vagy a VIP kölcsön az ugye alapvetően arra volt jó, hogy az ember Elkölcsileg nem nagyon ugrántozzon valakinek a megítélését, illetően, ha ő egyébként olyan gesztus gyakorolt irányokba, amilyen gesztushoz egyébként akárki nem juthatott. És ez csak azért meséltem el önöknek, hogy minden rosszat elmondok magamról, ami szükséges. Szeretnének a VIP listáról hallani, vagy olvasom tovább? Prinz Gábor maga volt a Maci Nagy Leltugen, támogatott minden jót, ötletet, kulturális értéket és valamennyi pártot. Akkor celevéjének kiárt a vip számla, a VIP-hitel. Mondja, hajdan volt kollégáiról, is farkazott, volt, teszem hozzá én. Külön portfóliába szervezte, egyébként vonalúak, hogy nem telefonálnak. Tudják mit? Nagyvonalúak. Vagy nem is hallgatnak. Ez a két lehetőség Külön portfólióba szervezte a veszteséges, vagy bukásra fenyegető napi és heti lapokat mesterségesen kiemelve őket a piaci közegből, amely sajtótermék nem tartozott a portfóliójába, piaci hányításában került velük szemben, épp úgy, mint bárki és bármi, aki és amely vagy nem élvezte az állami célzott támogatást, vagy nem folyamozott a postabankhoz apanásért. A baloldali kötődési Prince Gábor vonalon osztogatta a pénz konzervatív és jobboldali művekre, projektekre, személyiségekre is volt a legtöbb, ma az ő nyomdokaiba lévő utódjánál, akik számára csak a barátok és üzletfelek léteznek, ők pedig még abban a nagyvonalúan kiszolgálják, hogy mások kiszemelt vagyonát megszerezzék. Ezzel együtt, Princ Gábor volt az első, aki előszeretettel keltette azt a képzetet, hogy a betétesek pénze a banki, a bank pedig maga a gazdagság, a fényűzés a korlátlan lehetősége a birodalma. Hogy a banknak annyi pénze van, Amint a vezetője elővarás. Így ment az egészen addig, amíg 1997-ben már egy tisztázatlan körülmények között kipattant, hogy bankja őrült veszteséget produkált, tőke hiányos, és hogy emiatt veszélybe kerülhet a betétesek pénze. Az ügyfelek megrohamozták a postabankot, Princ Gábor csillapíten akarta, bogatelizálta a pánikot, bízott politikai kapcsolataiban. Ám Fenyő János napilapja a ekkor váratlan közé tette, valójában, mennyi pénz vontak ki a betétesek. Onnan már nem volt megállás. A honkormány még nyújtott ugyanémítőkét a postabanknak a túléléshez, és hónapokig tartott a vergődés, hogy mi legyen vele, ám Orbán Viktor első kormány 1998-ban véget vetett a gyötrelmeknek egy puscszerű konszolidációs manőverével gyakorlatilag álmosította a postabankot. A történet szereplő és az új vizsgálói máig nem tisztázták megnyugtatóan, legalábbis nyilvánosan, hogy ténylegesen mikor, mivel vitte vesztességbe az elnök a postabankot, mekkora volt a tőkehiány? hiány. Osem világos, hogy ebben mekkora szerepe volt a bank egymás váltó könyvvizsgálóinak. Rejté, hogy Fenyő János hogyan fért hozzá bizalmas postabanki adatokhoz, és az is titok, vajon miért Prinz Gáborban vélték felfedezni egy ideig a rendőrök a Fenyőgyilkosság egyik felbújtóját. Mindez a nem tiszta az Orbán kormány manőverese hiszen több az ügyhöz közeli bankos pénzügyes úgy vélte, szükségtelen volt 150 milliárd forinttal konszolidálni a postabankot, csak hogy a kormányfő akkor már akkor is úgy vélte, szükség van egy olyan nagybankra, amely állami tulajdonban van. A hűtlen kezeléssel megvádolt prinzgából Gábor, megúszta minimális pénzbírsággal, a bíróság a könyvvizsgálókat sem marasztalta el, a tanulságos részletek homályba maradtak. A minta azonban ragadós. Az idők csupán annyit változtak, Prince Gábor regnálása óta a kormány közelébe, az Orbán Viktor és Motorcsigyai baráti körébe került bankok már nem viszonylag kiegyensúlyozott a finanszírozói az üzlet életnek, a kultúrának és a sportnak, hanem a kormányzókli gazdasági hatalmának megerősítésére törekednek netán a kormányfő húbortjainak szolgálatába álltak. Lehet, hogy óvatosabban teszik, jobban ügyelnek, mérlegű stabilitására, mint a Postabank elnök vezérigazgatója, ami azért érdemi különbség. A mai rendszer azonban összességében hajszányival sem korrektek, etikusabb, átlátható vagy tisztább, mint a nagy előd idejében volt. Zülöttségében még meg is előzte, és nem csak célfotóval. Írt a halotti busz csúsztatójában Farkas Zoltán a hvg ben Mint a Magyar Rádió éjszakai műsorfőnöke, magam szervezte meg az Élet és Irodalom klubot, ez talán hetente, aztán kevésbé rendszeresen jelentkezett, megszólalt benne egyszer vagy kétszer Prinz Gábor, és szerepelt benne Kovács Zoltán és Váncsa István. Én az Élet és Irodalom online változatán nem találtam tegnap Prince Gábor halálára utaló beírást, ha netán bárki ilyet tapasztal, legyen szüves hívjon fel. Finanszírozója volt, ha rövid ideig is, Prínz Gábor az élet és irodalomnak, ahogy finanszírozója volt a Magyar Narancsnak, amely tegnap az alábbi módon emlékezett meg egykori gazdájáról. 2018 november 17-19 -e óra 10 perc. Elhunyt Princ Gábor a Postabank egykori igazgató értesítette család az ATV. -t. Az ATV hollapján megjelent a család által küldött nekrológ szerint Prince Gábor 62 évesen tragikus hirtelenséggel hunyt el Szombaton Bécsben, utolsó útjára akaratának megfelelően szűk családi körben kísérik. Princ Gábor a Marszkály közgazdasági tudomány egyetem elvégzése után a Magyar Nemzeti Bank munkatársa lett, 88 és 98 között a Postabank igazgatója volt Princ és a Postabank Zavaros ügyeiről, és peréről 2004-ben a legendás oknyomozó újságíró Vajda Éva számolt be a Magyar Narancsalsávjain. Ez így hogy tetszik? Remélem tetszik. egy és egy. Apukámat idézve, hip hip uram! senki nem szeretne felszólalni. Und, und még nem Akkor idéznék egy fórumból beírásokat, egy műsorban, amely 12 aluljáknak nem is felett, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott ha írja valaki, egy másik ember halálhírét vállalja azt, hogy lesz olyan hozzászól, aki nem válogat az emlékezés szavaiban, megtehettük volna ezelőtt pár nappal is, de már szinte elfelejtettük, mert nem volt napi szinten porodon, mint a celebek. Gyerekei nem tehetnek róla, hogy ilyen napjuk volt, viszont nem árthat tudják. Pontosabban minden embernek vannak érzései, és azt itt jól ki is fejtik: miért véd valaki egy számára idegent kegyeleti, abból nem kell, mert aki meghalt, az már nincs felelősségre, nem vonható, meg nem sérthető. A halottat megalázni nem lehet, az emlékétnek pláne nem. Ugyanis mindenki másképpen fog emlékezni rá. Nem őt kell békében nyugtatni, mert ő már nem érez semmit. Akinek viszont gondokat okozott, most megnyugodhatnak. Írja XY egy fórumon. Én is körülbelül így látom, annyi szemét halmozódott fel, kell a megtisztulás. Na. A következő ember azt írja, csak halkal jegyze, meg a kegyelet sértés bűncselekmény. Erre írja XY, aki férfi, olyan fogalom ez is, mint a balesetvédelem, vagy a katasztrófavédelem. Nem mondhatnám, hogy a népi minisztériumot is, vagy hogy a hegedűnek vonója van, vagy mégsem bonják a nótát, vagy az ember csempészet is büntetendő, kivéve ha azt a kormányzati szinten teszik. A kegyelet az élő emberek tisztelete, érzése egy halott iránt, persze, hogy könnyen megsérthető, de általában az emberek az eltitkolni akar... Akart valóság feltárását tartják sértőnek, ha valami hazugság, az nem sért, mert nem igaz. lepereg ne mint az eső a ponyváról, de valós dolog mindig ott marad, mint olajfolt, aki nem mosott ruhán, ezért sértő a szégyen teljes igazság. <Szorítan> Aztán jön valaki, aki nő Hadd kérdezzel meg, ha liba Jani, aki miatt kilenc család ment tönkre, mert öngyilkosak lettek és meghalnak, azért is országos gyász kellene hirdetni, szerintem a tragédiába hajszolt emberekért kellene sírni, gyerekekért, akik árvák maradtak miattuk Miről beszélsz? Másik ember, amire az antiszemita Orbán kampányok tanították Majd egy harmadik a b beszél, libásozás vérvád, egy ötödik XY azt írja, nyugodjon békében Gábor, szeretünk a Nemzeti Banknál, előtt a gyerekeidnek egy régi nemzeti bankos kolléganő. Amire aztán azt írja XY, aki férfi, igen, ő volt a kis az MMB-ben, de szép is volt, most láttam, bontják a kis székházukat a Kárpát utcában. Majd jön egy újabb író, apró piroska, felügyelőbizottsági tag, majd elnök volt a postabankban. Halottakról jót vagy semmit, tartom a szám, viszont átlépte a határt, mindenki diktátora sosem éred el. A célod az Opel korza nem lesz Just Married Bus, én csak miattad Before Mooning Landing, My Friend. Értelmet azt keressen, aki tud. Azt írják, az apja AVH kihallgató tiszt volt, tökös volt a gúj neve, mert szétrugta az áldozatok helyét a kádárét is, nagyon kegyetlen mocskos féreg volt, a gyermek pedig szétlopta a poslabankot, SDS-es prominens család. Olvassam tovább itt a fórumot? Vagy nem szükséges? Ő volt Malek Andrea első férje, a két fiú tőle van, legalább rájuk való tekintettel nem kellene diázni. Szeretnének egy VIP listát hallani, csak hogy aztán a Hányinger teljes legyen? Én a VIP listát egyetlen egy miatt tartottam tegnap fontosnak, megnéztem azokat az embereket, vagy zömében megpróbáltam megnézni azoknak az embereknek a Facebook oldalát, akik egyébként annak idején VIP listások voltak és még élnek, hogy egyébként beszámolnak-e valamilyen módon Princz Gábor haláláról, nem hogyha a kettő között feltétlen kapcsolatnak kéne lennie. 0614890999 és 0636771161 keresek valami megnyugtató zenét. Nem szeretnék nagyon mértékben hangulatot kelteni a kelleténél. Szerintem így is elég messze mentem el. 0614890999 és 0636771161 következzék a Dalok a Mennyből című CD-válogatásról egy LGT dal. Néhány. Jó reggel, kívánok! Tisztelt fia ala úr, szerintem várhatott volna tíz napot ezzel a műsorral. Én is föl vagyok háborodva, nincsak közöm a Prince Gáborhoz, de, de szerintem egy tíz napot várhatott volna. Nem lehetett volna, uram. Én ugyanis meggyászolom Princ Gábort és elverem mindazokon a port akik így gyászolnak egy embert, akikhez volt közük vagy sem. Uram, én a Prince Gáborhoz való nem lojalitásom, hanem érzelmeimet így fejezem ki, és ha ön lenne a barátom, és önnel járnának el így, önnel se várnék tíz napot. Hát, jó. Nem jó, mert ön számon kéri rajtam azt a felháborodást, amivel ha tíz napot várok, akkor megkérdezem öntől, milyen az a felháborodás, amely tíz napot vár. Itt viszont én mondjuk csak annyit olvasom a hírekben, hogy Szintz Gábor meghalt. Én nem azt kérdeztem De öntől, hogy ön mit... Ol... Én ezt értem. Én ön elé egy étlapot, ezzel kapcsolatban pedig ne védekezzel azzal, hogy ön mást olvasott. Akkor mondja ezt. Ja, nem. Akkor meg ne engem kérjen számon. Jó, rendben. Akkor meg miért telefonált? egy és hét Skev vagyok önökre, hogy senki nem mondta, azt, hogy keressen meg a piplistet. és aki egyébként aki ismerte nyugodtan beszélhet róla tehát én semmilyen nem szeretném önöket megakadályozni 4 és Nekem beszédes ez a csönd. Ha igazamban azért, ha nincs igazabb, azért. És hogy csak hétfő van, negyed-kilenc múlt öt Ma este fél nyolckor nagyon egyszerű jött ember az Akváriumklub volt lokájában. Bakács Filippovinok meg én. a Belépés díjtalan. 489099 és 0 nem Nem, nem, Csak kicsit. Várj, a Most... Most jobb. Jó. Na, szóval a tibeti könyvben az van leírva, hogy az ember a halála után egy 7-14 napig azzal foglalatoskodik, hogy úgy vett számot az előző életével, hogy mások szemszögéből éli meg, ugyanazt újra és újra, amíg meg nem érti, meg, meg nem világosodik arra vonatkozóan, hogy mit csinált jól és mit csinált rosszul. Szerintem a gyászolók általában ugye ehhez a, a borzasztó nehéz feladathoz tudnak hozzátenni, vagy az lehet a, az értelme, meg az értéke a gyásznak, hogy hogy az ember felidézi újra és újra, meg végig gondolja újra a halott helyet is, hogy a dolgok hogy történtek, mit történtek, és én azt gondolom, hogy itt egy kicikét a, a halottról vagy jót, vagy semmit dolog, az nem teljesen stimmel, én azt gondolom, hogy minden hozzá tartozik az ember emlékéhez, a, a, ahhoz a képhez és ahhoz a, a Létrehozott értékhez, ami, ami őt körülveszi, és pont ezért én azt gondolom, hogy, hogy nem tökéletesen megfelelő ö, ö, kendőzni bármit. Én nem gondolnám, én gondolom. Kolos, hogy te egy személyes hozzátartozott halál a jó néven vennéd azt, amiről én itt most beszámoltam. Én nem arról beszéltem, amit uh, én nem, nem, a, nem a te kommentendről beszéltem, és nem a HVG kommentjéről beszéltem, én arról beszéltem, hogy ebben a folyamatban, ami a gyász, abban pontosan olyan jelentősége van, minden tetnek az életünkben, tehát innentől fogva azt gondolom, hogy egy halottról, Ö, ö, ö, feleképet alkotni, vagy, vagy egy picit megmásítani az ő emlékeit, az legalább akkora bűn, mint amit mondjuk pofátlanságot, egy-két portát csinált azzal, hogy belekezdett a, a, a, a leírásba ezekkel a régmúlt de mit azt a magyar narancsal amelynek valamikor a finanszírozója volt aki egyébként a Prince Gábor szemét nem pozitívan érintő cikksorozatra hívja föl a gyászhír utolsó mondataiban ez mennyiben része annak a feldolgozó munkának amiről te beszélsz hogy a bőr sűrne le a képükről ugye én nem tudom pontosan mit kell tenni ilyenkor, én arról beszélek hogy ahhoz, hogy, hogy maga a gyász értelmet nyerjen, mindent, és nem a Vince Gáborról beszélek, ez a másik, és nem is akarok róla beszélni. Nincs megfelelő információm, ízléstelennek tartom azokat a cikkeket, amelyek most megjelentek, de azt érzem és azt gondolom, hogy egész egyszerűen a teljes egész az, az mindent tettünk, Ebben neked teljesen igazán van de hány olyan film van, és te engem elég jól ismert, és tudod, hogy ez életben zajlik ez, e, nem valakinek a holta után. Hány olyan amerikai filmet láttunk, amikor van a halotti tor, ahol emberek beszélnek az elhúnytról, és azt mondja valaki, hogy milyen szemét ember volt, mire a másik azt mondja, tényleg az volt, de én megmondtam neki, te szembesítetted vele valaha is. Tehát amiről te beszélsz, magáról a gyászmunkáról, abban semmilyen vonatkozásban nem vitatkozom bele, csak az a kérdés, hogy amiről én itt beszámoltam, az vajon nem a gyászmunkának Made in Hungary változata, amit gyűlölök, amit utálok, és amit kisöpörnék ebből az országból, mint a smogot. De, de, de, de, de, de ez egy az egy, ez egy ez egy ilyen. Kolos, amiről én beszéltem, a kommentek kapcsán azok lehetnek sutaságok független attól, hogy egyébként valaki azt mondjuk moderálhatná, vagy sem, de ez legyen annak a dolga, aki egyébként ezt hagyta, és nem mondta meg, hogy mindez hol volt olvasható. De azok, akik egyébként a gyászhírben erről számolta be, azt én nem tudom sutaságnak nevezni. A frusztráció, akkor hívjuk frusztrációnak. Nem sútasságnak, nem butaság. De valamilyen módon te mégiscsak föl akarod őket menteni, amit én nem engedek. Nem. A magyar narancs vagy az élet és irodalom nem tudom, hogy valahogy is elvégezte azt a gyászmunkát, amivel a saját maguk életét tehát tisztázniuk kellett az, hogy hogyan kerülhettek valakihez közel, kiszolgáltatott anyagi helyzetben, akit később még életében megtagadtak, de ez őket olyan nagyon nem zavarta. Nem tudok a dologhoz Kolos elméletére viszonyulni. Itt egy konkrét halott van, és egy konkrét halottról való írásokról van szó. Elnézést, a nyelvtanulag nem volt egyeztetve. Én nem egy jelenségről beszéltem. 061 és 06 Annak kezet, aki nem fogja le. És a kutelező nem kell semmire Busszád vagyok kötve, pedig jó-jó veled Sose ölej csak azért, hogy nehogy elmenjek Mert én annyi mindent nem szerettem még Négy perc van, mert aztán valakivel beszélgettek, és ott én véget is vettek ennek a mai műsornak, mert a mai megemlékezés Prince Gáborról a részemről sutára sikeredett, de a szándékom nem volt sütö. 06148909999 és jó reggelt kívánok, köszönöm szépen ezt a kának. ez, ez nagyon-nagyon jó esett. Sosa láttam, sosa ismertem, nem beszéltem erre, de egy halottról. De azt mondjam, ez ha ön meghal, önnek is kiár. Remélem, de nem, de, hiszem, nem, hogy... de nem csak az, hogy kiár, hanem tudja, ha önnek vannak gyerekei vagy hozzátartozói, akkor a háta mögött, majd a halála után mondhatnak nagyon csúnyákat, de azért az nem árt ha már az életében megpróbálják önnel ezt elkezdeni tisztázni. Mert akkor nem lehet rossz érzésük majd a halála után. De legalább hozzá ezt kéne kezdeni akkor. Pontosan így van. Pontosan, pontosan a szívemből, a mondja, mit mondott ma reggel. Köszönöm szépen. 061 0999 és 06 egy. 1161 Lesz ma messzidői jött ember? Köszönjük! Lesz ma messzidői jött ember? Lesz! Oké, fél 8 volt. Igen. Köszönöm. 0614890999 és 06 egy Jó Tiszteltem! Lehet, hogy elvetem a súlykod, de szerintem inkább úgy kéne élni, hogy ne legyen ilyen probléma után. Hogy oh, igen, persze! Mi az, az annyi minden, vál, hogy nincsen, amit nem szerettél még? jó -E, a ment, bet, ment megment, Woman. és még a felesem a gyisztokotatok belebarátokat meg azt a tagot, a kélemet hey! a kabátomat, a nőket, a bondon a James-et, a, bondon, a, sárkot, a ennél butább telefont, ma nem halottam még nem tehetek róla, de sem hozom látba még a képi tóla. nem is beszélve arról, aki én vagyok vagy 40 év óta figyeld, amit mondok, nehogy egy telefonra még van idő nem akarom, hogy a nevemet én nem akarok semmit, csak mindent, ami van Csak tégedek alapvad, múljon és csak-csak rajtam Jó reggelt! Jó reggelt! A téma most más. Van magának valami, amit át majd adni, ha esetleg tud később keressen, ha számolátja, gondolom. Nem, nem, nem, nem, nem, de fölírom, föl, föl de ha Marján Faceboot fog kapni, akkorból már kettő lesz, akkor. Igen, az elég nagy baj. De <suk> Na nem. Mindegy, nem, mert nekem nem baj. De nem, nem, nem, nem, nem, nem nem, csak feltételeztem, de bármely másra persze felírom, és természetesen oké. Okay hogy másodszre várjon, de nem, nem, nem, nem. Legyen szíves, akkor mondja, nincsen, nem vagyok. Van-e bárki, aki még telefonálni akar? Jól van, na. Öreget horvátszét elte, csak annyit mondanék kell ezt, hogy az annyi sok hír van, miután a kommenteket oda Odaérják, hogy nincs kommentre lehetőség. A 24hu pont ami mocskolódás volt, az öt oldalon keresztül az a mundorító. Miért kellett hagyni? Tehát, nem tudom, hogy ez nem tudok rá válaszolni. Én valakivel megbeszéltem, hogy ma reggel beszélek Prince Gáborral vele. Ha nem beszél föl, akkor kényszerűségből még egy kicsit maradok, de kicsit csodálkoznék, de semmi sem vagyok már meglepődve. Kis kérem, és természetesen az illető nevét nem fogom megmondani. Csak ha beszél velem. Szilágyi Zsófia telefonszámra vágytam, azt nem kaptam meg. Ma este fél nyolctól nagyon messziről jött ember lesz. Itt a rádióban nincs fűtés, de én nem emiatt fázom. És ezt a fázást ez csak tovább növeli, hogy az a valaki, akivel megbeszéltem, hogy beszélgetni fogok Princ Gáborról. Miközben akkor még nem voltam tisztában ezekkel az ízékkel, amiről ma beszéltünk. Nem beszél föl, sajnálom. Üreget. Itt vagyok. Szia, Péter. Amikor én fölhívtalak téged szombaton, Igen. akkor én nem olvastam semmit. Én akkor egyszerűen először a honpola mondta nekem telefonban, aztán utána néztem, és végigfutott, ugye azt mondtad, hogy kérdezzek tőled, én most elmondok valami önvallomást, amit, amit nem gondoltam át. De amit okay. nem, de nem magammal szeretném ezt ugye téged azért hívtak fel, mert én a princel soha se találkoztam volna, ha te nem vagy. És ugye én téged kurvára irigyeltelek, kis és kiszerűen, hát Péter, így volt, te is tudod. Mert szakmai és pénzügyi kapcsolatban voltál vele, mert az akkori akció dolgozott a postabagnak, és én szerettem volna találkozni vele, szerettem volna én is. Tehát én akkor, sem, akkor még nem is voltam tisztában azzal, hogy mit szeretnék én, szerettem volna én is valamilyen fényben, valamiben nem tudom lenni, amiben egyébként egy kamasz, késő kamasz, de még a mai életkoromban is képes vagyok viselkedni, de ma már természetesen erről kontrolláltan tudok beszélni, hiszen aztán az a kapcsolat, ami Prince Gáborral létrejött, az már korán sem volt annyira kistírű és gyerekes, mint amiről az előbb beszámoltam. Um, ugye Prince Gábor akkor valaminek a szimbóluma volt, sok mindennek volt a szimbóluma, de, de valamiféle me mecenatúrának, valamiféle támogatásnak feltétlenül. Én már nem is emlékszem, hogy mi, milyen ötletekkel uh, kerestem őt fel, de akkori rádióműsoraimban többször adott interjút, és ugye vannak itt olyan megemlékezések, amelyek arról szólnak, hogy őt életében soha se kritizálták, illetve akik kritizálták azok, uh, ak akik most kritizálják, akkor nem kritizálják, Hát mondjuk én biztos, hogy nem tartom ezek közé, hiszen ezek a beszélgetések általában azért is jöttek nehezen létre, hiszen Prince Gábor életében is egy ellentmondásos személyiség volt, független attól, hogy viszonylag kevesen mondtak neki akkor ellent. De... Nem is tudom pontosan megmondani, hogy, hogy mi, mit jelentett ő az én életemben, miközben rendszeresen meg voltam hívva és eljártam a Gundelbe, talán pont valamikor ilyenkor, talán két hét múlva lesz aktuális, hogy egy két fogadást is adott, előbb adott az első házasságában lévő. Tehát, tehát valami egészen fura módon volt az emberekkel, és tartotta velük a kapcsolatot. Egy meghatározó személyisége volt a magyar közéletnek, abban a szférában is, ahol én voltam, a sajtóban, amikor a VIX-színházat összefüggéstelen beszélek teljesen, csak, csak egész egyszerűen teljesen kihoz a sodromból az, ami most a szemét illetően Előjön olyan orgánumokból is, amely orgánumok annak idején, mint a magyar narancs, nekik köszönhették a létüket, és soha se tisztázták a belevaló viszonyt. Én legalább tisztáztam a belevaló viszonyomat. Hát, mint ahogy, ahogy minden viszony tisztázatlan volt, hiszen, hiszen nem volt előképe. Tehát az, hogy ő nagyon ügyesen, nagyon fiatalon rájött arra, hogy, hogy úgy lehet kereskedelmi bankot alapítani, hogy a az a szétöregedett posta rendszerére ráépített egy bankot, ami aztán nagyon hamar elkezdett működni. Az más kérdés, hogy, hogy tulajdonképpen elég, hát hogy mondjam, csak egyszerű és szolgáltatásokat tudott nyújtani, miközben mondjuk más nagy bankok, például az OTP az elhúzott, aztán később technikailan fejlettségbe. de közben például őrületesen megérezte azt, hogy hogy a marketingen mennyire fel lehet húzni egy bankot. Szóval közben valóban előfordult az, hogy nagy megtámogatott valamit, legyen az színház, vagy akár tényleg a Magyar Narancs, vagy, nagyon sok minden rengeteget lehetne mondani filmektől kezdve, sporteseményeken át, közben valamennyire gyakorolta is a kegyúri jogokat. Ugye, és a frissen kialakuló demokráciában ez egy, hát én ismeretlen játékrendszer volt, és vagy ismeretlen játékszabályrendszer volt, ha úgy tetszik, és ő egy kicsit ezeket mindig nyilvánvalóan, hát szubjektíven ítélte meg. De közben miért is ne tehette volna, hiszen nem, nem, nem voltak írott játékszabályok. És nagyon érdekes pasi volt abból a szempontból is, hogy nekem nagyon sokára derült ki, hogy mennyire érzékeny pasas, és hogy mennyire sok minden érdekli őt. Tehát ugye őt sokan egy, egy robosztus bankárnak látták kizárólag, és csak a pénzembert látták benne miközben ő azért endéletlenül támogatott egy csomó mindent, tényleg pop zenétől a színház igőzt kifejezően a művészetek nagyszerű képgyűjtő volt egyébként szerintem egy picit valami olyasmit történhetett vele hogy, hogy, hogy nagyon érdekelt az önkifejezés minden formája, és furcsa módon pont a, a bankárszektorban talált magának egy nagy sikert. de közben tudom azt, hogy verseket írt, tudom azt, hogy minden érdekelt bele mert ugrani abba, hogy mondjuk a, a postabank által támogatott bujtorfilmben szerepeljen a nem is tudom aztán áramtestőr Afrikában tehát hogy nagyon fura szerepeket ö, ö, alakított ki ö, amelyekkel kapcsolatosan hát értetlenül álltak mindazok akiknek a fejében kizárólag egy dobozba tud beleférni egy ember az életben. És ő nem ilyen volt. De, de mennyire voltál tanulja annak, amint a gin kijön a palacból? Tehát, ahogy csak egy kicsi van belőle, aztán egyre nagyobb, egyre nagyobb, egyre nagyobb. Hogy láttad-e ezt a folyamatot? Hát ezt, ezt lehet így fogalmazni, ahogy te most mondasz. Tulajdonképpen láttam, bár nyilván elfogult voltam. Tehát én én abszolút mértékben sokat köszönhetek neki, nem csak azért, mert támogatta a repülők együttes, vagy a dzsungelkönyv megszületését. Igaz, hogy cserébe néha voltak kérései, amelyek egyébként teljesíthetőek voltak, és soha nem kellett az emberek magát rosszul érezni magát. Legfejebb, hogy csinálja, hogy ezt, a legfeljebb, hogy csoda, egy kicsit túlspillázta ezt a, hogy is mondjam, csak az önértékelést, viszont azt lehetett érezni, hogy hogy egyre jobban nyílik az a hatalmi kör, amiben, amiben a bank tulajdonképpen magát belehelyezi, a bank egyelő volt az Áborral. Nem véletlen kérdeztem ezt, mert lehet, hogy nem volt tökéletes a kép, de ugye, eh, ahogy a tubusban nem lehet visszarakni a kijött fokrémet, ahogy ezt most már tudjuk, de a gin nagyon szokott visszamenni a palaszkiába. Tehát azt kérdezem, ezért volt talán ez a kép, hogy valaha is volt egy késztetésed, Szólni a dsinnek, független attól, hogy kicsi voltál a dsinhez képest, hogy korlátozott. Én, én akkor még nagyon gyermeteg módon éltem az életemet, viszont például a társam, az Angyalosi Laci, akivel az akcióügynőséget csináltuk, és ugye csodálatos reklámkorszak volt, elképesztően jó és sikeres reklámokat tudtunk csinálni a postaban. Mindannyiunk nagyon jól járt vele, ha szabad így Szóval például az angyalosi uh, jelenlétemben társaságban is mondott neki ellent keményen, amikor, amikor mondjuk reklámügyben valami kreatív tartalomról volt szó, meg lehet egy győzni. Nem kellett tőle egyébként ilyen értelemben félni. Ugyanakkor volt olyan húzása, hogy mint tényleg egy, egy középkori, vagy középkori egy középkori, uh, hogy nem csak, kegyúr, hazarángatott minket mondjuk külföldön, mert éppen az volt a nániája, hogy azonnal beszélnünk kell. És akkor még nem nagyon volt internet, tehát. Tehát magyarul, hogy ö, ilyen is volt, és olyan is volt. De közben az biztos, hogy alapvetően ö, azon kívül, hogy mindig nagyon huncutul csillogott a szeme, amikor beszélt az embervel, ha jókedve volt, ö, azon kívül azért volt benne egy, egy szándék, hogy a dolgok jól menjenek, úgy általában vigyelt. És ö, és sejtni, hogy egy csomó dolog történik a bankban vagy a bank körül, ami, ami hát, hogy mondjam, nem, nem átlagos, vagy nem hétköznapi. Ezekről mi nem nagyon tudtuk illetve helyzet az, hogy az ember jobb is, hogy nem, nem akarta tudni ezt. Tehát abba a körbe tartozni nyilván annak idején egy privilégium volt, de leginkább van az értelemben, hogy, hogy nagyon jó dolgokat lehetett csinálni körülötte. Ami most van a rávaló visszemlékezést, illetően az egyáltalán követted, abban mennyire ismered fel őt, és mennyire ismered fel azt az országot, amelyben élt? Őszinte <coughs> nem követtem ezt. Viszont nagyon meglepett, hogy, hogy ilyen hirtelen meghalt, és hát egy olyan, olyan országnak, vagy egy olyan korszaknak volt az, hiszen inkább azt mondanám a, az emlematikus figurája, amelyik korszakban sokan gondoltuk azt, hogy gyakorlatilag bárkik lehetünk, hogyha van rá egy elhatározásunk, és ez alapvetően a tehetségünktől függ, vagy a tudástól, vagy a, a, a befektetett munkától, amit előre belehelyezünk. Nem értek a, a banképítéshez, nem értek a, a gazdasági jellegű háttérország különböző problémáikhoz, amelyekkel kapcsolatban nyilván a főleg a perek során rengeteg információ elszabadult. Én azt tudom, hogy, hogy egy olyan parti volt, akinek a környezetében jó volt tartózkodni, és nem félni kellett tőle, hanem meg kellett érteni ezt az ember. Jó, de, de amikor érteni. a perekről olvastál és ezt te hozod, akkor mennyire gondoltad akkor, hogy te milyen ügyet szolgáltál? Tehát mindaz, ami még életében bekövetkezett, az mennyiben árnyalta számodra azt a képet, amivel te rendelkeztél róla? Árnyalta, kétségtelenül, ugyanakkor meg ez ugye az emberreklámokat készít nagy cégeknek, vagy akár kicsiknek is. Ugye nem tudhatja, hogy pontosan amit ö, hirdet, vagy amit, ha ilyen értelem, a munkával támogat, amögött pontosan milyen gazdasági folyamatok, vagy milyen gazdasági húzások vannak. Ö, tudnék azért más ö, ö, cégeket is mondani, vagy márkákat mondani, ahol utólag ez meg az kiderült. Ö, végül is te üzleti viszonyban állsz ezekkel a cégekkel, és ö, egy kereselmi folyamat részeként veszel részt ebben a, abban a munkában, amikor eladnak valamit. Hozzateszem, hogy ugye az, hogy a bank gazdálkodása hogy zajlott, arra se ránátásom, se, se pedig tudásom nem volt, hogy az, az ami történik. Én ezen nem mentegettem magam, nincs is miért. Ebben az értelemben a felelősség mindig a, a bank rezettőjé, vagy a bármelyik Miből adódik az, hogy Prince Gábor se lenyelni, se kiköpni nem tudta ez az ország? Még életében sem. Hát pont abból, amit az elején mondtam, hogy, hogy, hogy, hogy szokatlanul sokféle volt. Tehát hm. Tudod, amikor a Karinti ment egyszer haza az után, és egy bankár megállította, és mondta neki, hogy azt mondják magára, hogy maga nagyon vicces, akkor mondják egy vicceset. És akkor azt mondta a Karinti, hogy aha, jó, hát magára, meg azt mondják, hogy rengeteg pénze van, adjon pénzt. És valahogy szerintem a Gáborban mind a kettő meg volt Tehát egy, egy, egy, egy nagy hatalmú pénzember volt, aki közben ennél sokkal több érzékenységet hordozott magában, és sokkal, hogy mondjam, Rockendrol a fegyelmezetlenség volt benne a saját szerepeit illetően, mint amit elvártak az emberek, vagy amit láttak más bankárok esetében. Amikor a banknak a boston csináltunk érdeklődéseket, sokszor úgy jutottunk hogy rock and roll bank, hiszen a marketing, amit csináltunk nekik, az is rengeteg ponton eltért attól, amit akkor éppen tanítottak arról, hogy mit szabad csinálni a banknak, és mit nem. És pont ez a szabálytalanság volt az oka annak, hogy, hogy nagyon sikeres lett. Hogyan lett annak vége? Hát annak úgy lett vége, hogy. vége lett. Vége lett, hát úgy lett vége, ugyan, hogy amikor, amikor őt lemondatták... Tehát akkor egész akkor végig kitartott? Tehát ti voltatok az ügynöksége végig? Igen, igen, igen, igen. Lemondották, akkor, akkor vége lett, és hát egy új vezetőség jött, ott még egy olyan búcsú kampányt ott még megcsináltunk, és aztán, hát gyakorlatilag nyilván új idők, új embere érkeztek oda. Te értetted, hogy mi okozta az ügybukását? Ö, akkor nem... És most se tudnám neked pontosan elmondani, de nyilvánvalóan az, hogy ö, akkoriban már azért a politika minden nagyobb gazdasági erő, hogy mondjam, csak támogatását igényelte. Akkoriban voltak úgy fogalmazott, hogy mindenhova tolsz támogatást, de lehet, hogy nem a megfelelő arányban, mármint a pártokat illetően. De ott volt... Hát, tudod, ez a, figyelj, ugye, ugye a belemégítés egyik legszebb szövege, az a az a mondság, hát Antón, mi ez a változás? Most nem fogom pontosan idézni, de ugye ebben nagyon szépen benne van, hogy, hogy, ö, hogy az a változás, változás, változás, változás, ugye ez a szó, amit számít, de csak hajtogat, és hogy eljönnek eddig itt nem lévő és máshogyan cselekvő emberek. Hát ez a változás. És, és ez mindenkit elér, nyilvánvalóan. Ö, abban a, az értelemben pedig, hogy ez a bank jól volt-e vagy nem, Ebben én nem tudok állásfoglalni, mert nem értek hozzá. Nem csak arra gondolok, hogy azok az emberek, akik annyi mindent köszönhettek neki, vajon, hogyha most lenne egy ilyen nagy halotti tora, ahol mindenki ott lehetne, akkor hogyan emlékeznének meg róla, miközben azt nem közvetítené tévé rádió? Én hát annyira megjelem megérdezően... a Gábor halálában, az emberi hálátlanságot. Beleértve, hogy hány olyan ember van, hogy itt most két olyan ember beszélget, aki részesült abból a pénzből, amellyel kapcsolatban egyébként per volt, és habár nem ítélték el, ott az állami pénzeknek felelőtlen gazdálkodásáról volt szó, tulajdonképpen jó dolgokban nem tudják, hogy mit akarnak, és amit ők mondanak, csak akkor tudnám tisztázni, ha betelefonáltak volna, de nem telefonáltak be, így ezt nem tudom megtenni. Én most csak azt érzem, hogy valami, ha nagyon egyszerűen akarok beszélni, akkor valami végtelen igazságtalanságot érzek, amit nem először érzek, de most megint annak kapcsán, ami történik. Elolvasom Farkas Zolinak a cikkét, amely igen, még aznap jelenik vagyok. meg, amikor egyébként a HVG megjelent, megjelenteti a halálhírt két és fél órával később, és olyan személyekről ír, akikkel annak idején ő együtt dolgozott a Magyar Rádióban, hig rajta voltak azon a listán, amelyek kapcsolatban, akkor nem emlékszem, hogy bármilyen felszólalása lett volna. És, é, és most nem akarod... A viágyi listáról igen, igen. No. Hát igen ez egy fura dolgról, én sem tudtam, csak utólag, de hát az ember... Nem tudom, most ez, amit te most mondasz, hogy ez rosszul esik neked. ez az. Azért elég. nagyon enyhe kifejezés. Ezen az enyhe kifejezés, hát János, hát erről szólnak a görög drámák többek között, tehát most csak azt Lesz tudom szépen. neked mondani, hogy Isten az ott az öröki valóságban. Mit, mit, mit vársz az emberektől? Nem is értem egyébként. <tos> Tényleg nem értem? De ne értem, értem. Persze, csak hogy, hogy, tehát, hogy a te idealizmusod, és ez a folyamatos lobogás, ami egyébként ugye rendszerint egy erkölcsi, ahogy te mondtad annak idején nekem, egy Don Quixote harcban eh, csúcsosodik ki, ami, amit én nagyon tisztelek benned, és nagyon szeretek, és ettől jó a rádioműsorod is. Ez klassz, de hogy ez a világ, ez nem hiszem, hogy erről tudomást ezt nagyon soha nem is vett. Ez a, ez a legfájdalmasabb nyilvánvalóan, és most ennek van egy apropója, ami kapcsán erről lehet beszélni, de ezek szerint, a, ha úgy a hálátlanság, az nem csak a politikában van jelen, hanem úgy, úgy általában. Jó, de akkor legalább a görög drámák alakjában fennmaradok. Hát mindenképpen. Majd keresem neked egy jó állnevet. Sajnálom az apropót. Szia. Én is. Szia János. Elő. Geszti Péteret hallottak? Miért küldtek a létezés kapuján? Durván átlögtek Rájöttem azután, ez az élet, senki sem menekül. Nem vagyok egyedül, csak magamban. Itt belül a világ, itt minden nagyban, szenvedek szerete, ahogy már. Let's go get Let them is I'm az nice to you Need this a I Szeretni róluk, róluk, róluk, róluk, róluk, róluk, róluk, róluk, Hát körülbel ennyi félte be a mai műsorba szerintem nem érdemes tovább csinálni Este találkozom azokkal, akik eljönnek Éri Donkihóta. Telefonálnak, fölveszem. Én repül az időm, életünkkel, de jel a levegő szállalámban. Sírunk vagy nevetünk, ahogy más is, szenvedünk, szeretünk, vajon mért is, vajon mért is, Senki, elmondhatom, hogy mindennap kísérleti, műsor, minden mindennap utolsó adás. Jól vagyunk, Mert akkor elköszönök a Dörök pont, kukat Gmail.com. legyen az egy gyász csend és ha akkor se telefonál senki akkor elköszönök önöktől döröpont, kukat gmail.com Ha azt kérdezik, hogy mire vágyom, vagy mire várok, akkor meg tudom önöknek mondani. Hogy valakire, aki engem hallgat, és kapcsolatban volt Prince Gáborral, fölhívés, mesél. Mert vannak ilyenek. De ez nem megy felszólításra. Mint ahogy már nem is lesz rá mód, mert elköszönök. sok minden jár a fejemben, amit szívesen megosztanék önökkel, de egész egyszerűen nem lenne stílszerű. Így aztán nem teltem meg. Laci, te jössz!